Хтось міну заклав на дорозі, підірвав його машину. Отже, є біля Старогорська люди, які щось роблять, діють. А не так, як ми в розвідку граємося, — різко відповіла Галина. Операцію вознесіння треба форсувати, — погодився Іван. Я ранком на базар піду. Один дядько толову шашку принести обіцяв. Забороняю, — сказала Галина. Доки я лікую цього генерала? Шпрингер стежитиме за кожним із нас. Почекай. Господи, який тут рейвах. Усе поперевертали. Мав рацію, праведник. Удома нічого тримати не можна. Куточка неторканого не лишили. Спеціалісти. Ранком наведемо лад. Зараз спати, вирішила Раїса. Про події цієї квітневої ночі Галина все докладно написала. Конверт опустила в щелину за поштовою скринькою, а через чотири дні з тайника сусіднього будинку дістала відповідь. «Усе правильно, донесення одержали. Розробляти новий напрямок продовжуйте. Якщо почуєте слово «цитадель», приділіть йому найбільшу увагу. Привіт, праведник!» Галина покрутила в руках невеличкий аркушик сірого цупкого паперу, де слова було вимальовано чорним жирним олівцем, показала Іванові тоді раїсі. Все ясно, сказала тітка, новий напрямок це твоя подорож до госпіталю. У тому сумніву немає. А от що таке цитадель невідомо. Гадаю, цитадель це назва якоїсь операції, відповіла Галина, не нашої, а німецької, про яку праведник уже дещо довідався. Гаразд. Будемо і ми довідуватися, — погодилася Раїса. День минав за днем. Перші зяблики вже співали на голому гіллі ще не спалених за зиму акацій. Камуфлюваний мерседес знову під'їхав до будинку. Був ранок. З ясно синього аквамаринового неба світило золоте сонце. Земля прокидалася від довгого сну, у перечутті теплої весни. Цього разу Фюрер уже не вшанував Галину своєю високою увагою. Надто багато честі, досить з неї фельдфебеля. Саме тому бравий Біркенбауер гримнув кулаком у двері, аж гачки забряжчали. зайшов у коридор, чхнув від махорочного духу, засміявся, в їдальні побачив Галину, Показав на двері пальцем і, вичерпуючи весь свій лексикон, сказав «Давай». Через п'ять хвилин вони вже їхали до госпіталю. Фельдфебель поглядав на Галину явно захоплено. Тоді вночі в темряві він не встиг її роздивитися. Правда, виявилося, що цією жінкою цікавиться дуже велике начальство. І Біркінбалеру з ним змагатися небезпечно. Але хоча б помилуватися не гріх. Добрий смак у пана Штандан Фюрера. Будиночок на Харківській треба запам'ятати. Ніхто не знає, як далі розгорнуться події, а там, може, й Біркенбауеру посміхнеться щастя. Біля госпіталю, коли машина спинилася, Біркенбауер перший вийшов на тротуар, відчинив дверцята машини підкреслено ввічливо, як перед великим начальством. Адже він всього на всього фельдфебель. А ким стане ця красуня? один Бог святий знає. У кабінеті начальника госпіталю Галину чекали лікар Таубе і добре виголений із слідами пудри на повних рожевих щоках Шпрингер. «Вітаю вас, колего!» – одразу вийшов з-за столу лікар. «Радий вас бачити і сподіваюся на повний успіх нашої операції!» «Здрастуйте!» – відповіла Галина. «Який стан хворого?» «Генерал почувається добре, навіть намагається залицятися до медсестер, і коли з його очима все гаразд, то можна вважати, що він відбувся легким переляком», не чекаючи відповіді лікаря, сказав Шпрингер. «Температура підвищувалася. Перші чотири дні, зараз цілком нормально, ось прошу». Лікар простягнув Галині температурний листок. Лінія на ньому спочатку йшла трохи нерівно, іноді заламуючись угору, потім упала. Дуже добре. Пов'язку вже можна зняти. Ви взяли з собою інструменти? На всякий випадок взяла, але вони не знадобляться. Ви так певні в успіхові? – здивувався Шпрингер. Так певна. Він бачитиме? Бачитиме. Даруйте, у мене небагато часу. Куди ви так поспішаєте? Додому я призначила прийом. Хворі почекають, до того ж їх не так багато, як нам здалося. Значить, за будиночком на Харківській 11 все-таки стежать. Ну що ж, вони можуть стежити скільки завгодно. Нічого підозрілого все одно не помітять. Група зважає на суворе застереження капітана Матузова про обережність: Дозвольте помити руки, потім халат на плечі. «Шапочку на голову. Маска не потрібна. Я готова». Вони пройшли по коридору до брудної операційної, а простіше кажучи, перев'язочної.